230. Mituri, imagini și metafore gnostice Amnezia, altfel spus, uitarea propriei identități, somnul, îngreuierea, captivitatea, căderea, nostalgia, după țara pierdută, se rânduiesc printre simbolurile și imaginile specific gnostice, deși ele nu sunt creația maestrilor gnosei. Îndreptându-se spre materie și dorind să cunoască plăcerile trupului, sufletul își uită propria identitate. El uită locul de origine, adevăratul său centru, ființa lui eternă. Cea mai dramatică și mai emoționantă prezentare a mitului gnostic al amneziei și al anamneziei se găsește în imnul mărgăritarului, păstrat în faptele lui Toma. Un prinț sosește din Orient în Egipt ca să caute perla unică ce se află în mijlocul mării, înconjurată de un șarpe cu un șuierat ascuțit. În Egipt, prințul este capturat de localnici. Ei îi dau să mănânce din mâncărurile lor și prințul uită cine este. Citez. Am uitat că eram fiul de rege și l-am slujit pe regele lor și am uitat de mărgăritarul pentru care părinții mei mai trimiseseră și datorită apăsării mâncărilor am găzut într-un somn adânc. Închei citatul Dar părinții fiului de rege au știut ce i s-a întâmplat și au scris o scrisoare Citesc Trezește-te și ridică-te din somnul tău și ia aminte la cuvintele scrisorii noastre Reamintește-ți că ești fiul de rege Dă-ți seama în cerobie ai căzut amintește te de mărgăritarul pentru care ai fost trimis în Egipt Închei citatul Scrisoarea a zburat în chip de vultur, a coborât deasupra lui și s-a făcut cuvânt Citesc. La glasul și poșnetul său m-am trezit și am sărit din somn. Am cules-o, am sărutat-o, i-am rupt peceta și am citit-o. Mi-am amintit că eram fiu de rege. Mi-am amintit de perla pentru care am fost trimis în Egipt și am început să-l vrăjesc pe șarpele cu șuierat răsunător. L-am adormit vrăjindu am rostit asupra lui numele tatălui meu, am luat perla și am pornit să mă întorc la casa părintelui meu. Închei citatul. Este mitul Salvatorului Salvat, Salvator Salvatus, în versiunea sa cea mai reușită. Adăugăm că pentru fiecare motiv mitic se găsesc paralele în diverse texte gnostice. Semnificația imaginilor este lesne de stesizat. Marea ca și țara Egiptului sunt simboluri comune pentru lumea materială în care au căzut, prinși sufletul omului și mântuitorul trimis să-l elibereze. Coborând tărâmurile cerești, eroul își lapă de veșmântul său de glorie îmbreacă un veșmânt murdar, nemai deosebindu-se de locuitorii țării. Este învelișul de carne, corpul în care se întrupează. La un moment dat, în timpul ascensiunii sale, el este întâmpinat de veșmântul său de lumină glorio lui însuși și înțelege că acest dublu este sinele său autentic. Întâlnirea sa cu dublul său transcendent, reamintește concepția iraniană a imaginii celeste a Sufletului, Daena, care îi apare de functului la trei zile după moartea sa. După cum remarcă Jonas, Descoperirea acestui principiu transcendental în interiorul sinelui însuși constituie elementul central al religiei gnostice. Tema amneziei provocată de scufundarea în viață, egal materie și anamneza, dobândită prin gesturile, cântecele și cuvintele unui sol, se întâlnește și în folclorul religios al indiei medievale. Una din legendele cele mai cunoscute relatează amnezia lui Matsien Dranat, se scrie M-A-T-S-Y-N-D-R-A-N-A-T-H. Acest maestru yogin se îndrăgostește de o regină și se instalează în palatul ei, uitându-și complet identitatea sau după o altă variantă, a căzut prizonier la femeile din țara Kadali. Aflând despre captivitatea lui Matsyendranath, discipolul său, Goraknat, se înfățișează înaintea lui sub aspectul unei dănțuitoare și începe să danseze cântând cântece misterioase. Puțin câte puțin, mație îndranată și amintește adevărata identitate. El înțelege că drumul cărnii duce la moarte, că uitarea sa era în fond uitarea adevăratei sale naturi nemuritoare și că farmecele lui din cadale reprezintă mirajele vieții profane. Corac Nat îi arată că uitarea care era să-l coste nemurirea a fost provocată de zeita Durga, această vrăjitorie a ei simbolizează eternul blestem al ignoranței, azvârlit de natură, durga, asupra omului. Originile acestei teme folclorice încep din epoca Upanishadelor. Ne apolocul apologul din Chandoghia Upanishad, omul capturat de tălhari și dus legat la ochii departe de orașul său, și comentariul lui Shankara. Hoții și Naframa cu care e legat la ochi personajul reprezintă iluzia și ignoranța. Cel care îi desleagă Naframa cu care erau acoperiți ochii este maestrul care îi revelează adevărata cunoaștere. Casa în care reușește să se reîntoarcă simbolizează atmanul său, sinele, identic cu ființa absolută, Brahman. Samkhya Yoga înfățișează o poziție asemănătoare. Sinele, Purușa era un străin prin excelență. El nu are nimic de a face cu lumea, pre La fel ca pentru gnostici ținele, spiritul, pneuma, este izolat indiferent, simplu spectator inactiv în drama vieții și a istoriei. Influențele, într-un sens sau în altul, nu sunt exclusă, dar e mai probabil că avem de-a face cu curente spirituale paralele, care s-au dezvoltat pornind de la crize declanșate cu mai multe secole înainte, în India. Upanishadele, în Grecia și în Mediterana Orientală, Orfismul și Pitagorismul, în Iran și în lumea elenistică. Numeroase imagini și metafore folosite de autorii gnostici au o istorie, ba chiar o preistorie venerabilă și o răspândire enormă. Una din imaginile preferate este aceea a somnului asimilat cu ignoranța și moartea. Gnosticii susțin că oamenii nu numai că dorm, dar le și place să doarmă. Citez. De ce vă place atât să dormiți și să vă potigniți cu cei ce se potignesc? Închei citatul întreabă Ginza. Citez. Cel ce aude să se trezească din somnul adânc, închei citatul, stă scris în Apocalipsa lui Ioan. După cum vom vedea, același motiv se găsește în manicheism, dar atare formule nu sunt monopolul autorilor gnostici. Epistola către FSN 5.14 conține acest citat anonim. Citez. Deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din mort și te va lumina Hristos, închei citatul. Somnul sau hipnos, fiind fratele geamăn al lui Danatos, moartea, în Grecia, în India, precum și în gnosticism, acțiunea de a trezi avea o semnificație soteriologică, în sensul cuprindător al termenului. Socrate își trezește interlocutorii uneori împotriva voinței lor. Este vorba de un simbolism arhaic și universal răspândit. Victoria repurtată împotriva somnului și vechea prelungită constituie o înfruntare inițiatică destul de tipică. La unele triburi australiene, novicii pe cale de a fi inițiați nu trebuie să doarmă vreme de trei zile sau nu le este permis să doarmă până în zori. Ne amintim de înfruntarea inițiatică în care a ieșuat jalnic celebrul erou Gilgamesh. El nu i putește să rămână tras și își ratează șansa de a dobândi murirea. Într-un mit nord-american de tip Orfeu și Euridice, un bărbat izbutește să coboare în infern, unde își reîntâlnește soția moartă de curând. Stăpânul infernului îi făgăduiește că va putea să-și ducă soția înapoi pe pământ dacă este în stare să văgheze toată noaptea. Dar de două ori și chiar după ce dormise toată ziua ca să nu fie obosit, omul nu reușește să vegheze până dimineața, în zori. Se vede deci că a nu dormi nu înseamnă doar a triunfa asupra obosedii fizice, ci mai ales a dat o de putere spirituală. A rămâne treaz, a fi pe deplin conștient vrea să însemne a fi prezent în lumea spiritului. Isus nu înceta să le poruncească discipolilor săi să vegheze, de exemplu Matei 24, Iar noaptea de la Ghețimanii capătă o culoare deosebit de tragică prin neputința discipolilor de a veghea cu Isus. În literatura gnostică, ignoranța și somnul sunt exprimate, de asemenea cu termenul de beție. Evanghelia adevărului compară pe cel care posedă gnosa cu cineva care, după ce s-a îmbătat, iese din beție și întors acasă, afirmă iarăși ceea ce îi este esențialmente propriu. Trezirea implică anamneza, redescoperirea adevăratei identității a sufletului, adică recunoașterea originii sale celeste. Trezește-te suflet al luminii din somnul beției în care ai căzut, stă scris într-un text manihean. Citez, urmează-mă în locul minunat în care locuiai la început, închei citatul. În tradiția mandeiană, mesagerul ceresc se adresează lui Adam după ce l-a trezit din somnul său adânc cu cuvintele. Citez, nu mai dormi, trezește-te, nu uita însă cinarea pe care ți-a dat-o domnul. Închei citatul. În cele din urmă, majoritatea acestor imagini, ignoranță, amnezie, captivitate, somn, beție, devin în propovăduirea gnostică metafore pentru a semnala moartea spirituală, Gnosa acordă viața adevărată, adică răscumpărare și nemurire.